Zorioneko krizia dela eta zuekin aztartu nahi genuen Sebastian ministroak e, aurrena eta zapaterok gero botatako proposamen hori bertako produktuak dei egin diete herritarrei, konsumitzalea bakoitzak urtean eunda barroita marre euro kanpoko produktuetan gazatu ordez Espainikoetan gazatu ezkero eunda hogei mila lanpostu salbatuko omen irateke Ez dakik guztu Zenbaketa hori nola egin duen Sebastian Industria Ministroak, gastu hori nola bihurtu den, bat patean 120.000 postu, baina Suizarriro e, ireitzen zaizue, onda ikusten duzu krisi garaian horrelako kontsumoa bertsalea edo patriotikoa bultzatzea. Euskararreko kasuetara etorrita adibidez, ez? Bueno, ez es que, bueno, ministroak esan du, ez da, bertako ajan bierdeu, orduan, bueno, ojan erosi bierdeu, ez, eta okonsumitu, orduan, e, berta-bertatik azi bierko genuke, ez genuke pentsatu er, ez estadun eta ez e, nazioan, ez da, inguru, inguru kotika azi bierko genuke, nik uste, oi dala, klavia. Eta eh? hemen, bueno, beti esan izan du, du, nekasaritza koproduktotaz bat eseritzeiten dugunian, ma... Ba urbilenekuak jamierdi alabai, uh -huh. denboran, eta baitare geografikoki hurbilen koizten dian produktuak, ezta? Zuekara ere beti egin hori, esango dugu gure osasunari begira, ez? Bueno, gure baina? osasuna, baina gure osasuna da lurraren osasuna, lurraren osasuna da gure paisajia, gure torkizuna, iraunkortasuna hori txeda, eh? eta uh -huh. lanpostuk, eta lanpostu hien kalidadia baitare, eh? Hau da, gugumen goletxua azaten jaten nagianean edo txileko Gerezi kilo bajatea nahi gehan aldearreko lanpostu mantentzen nahi ezta? Eta nik uste horri datorrela, eta kalkulori ba oso ximplia da, ezta? Euskoherren niru milioi geha. Bako itak egun da milioi gastatuko balitu hemen, e beste la kampoa ba... Eunda berru eta marre euro. Eunda berru eta marre euro. Milioi gastu entzeko laileu guizko. Eunda berru eta marre eurokin, ez da gegozen balan postu izango diatek. Ben jozer, iluditzen zeitzu proposamena. Bai, nik uste, eznekin Espainaldean Espaini aldean aina bertzalea diren ikan, ez? Zitesango, zai honetan, zemat aldiz esan deun, bertako produktua, bertakoari ari erosi, ez? Aldezula, gertuko nari eta gainera produztitzen duen nari, bitartekariak aldala, bat bastarrea guztiz, ez? eh eslofood movimiento rapido e, e, que eh se hace bere hiru hitz eh ba, bueno estira magikoa oian bien darakigu, Ona, e, garbia eta duina Es produktua erostego garaian pentsatu pixka bat ba, bueno, ona den edo karitazko produktua izan izandadina, bigarrena <coughs> garbia izatea izango litzake, ba nolabait ere ba lotutako nekazaritza bat eta e, koizpen ekologikoa ez baldin bada ere ba aldan e, ba, txukunena eta hirugarrena eta garrantzizkoena kasu askotan eh zuko ordaintzen ezun 10 centimoetatikan, ba gutxienez bost e, iristea hori e, produktitzen duenenerentzat, ez? Mm -hmm. e, kasu askotan ba, supermerkatuan edo e, dendetan Erosi edo bitartekarrien bidez, ba bueno, e, produktu horren hamartatik bat edo bi ireitzen saio produztailari, auno saiatu gaitezen erostego garaian e, pentsatzen, eh ba bueno, eh e, orain entzen dudan haunen parteagundi bat beintzat e, ekoizleari aiatu hitzaiola, ez? Bai, e, sagarrako istenuai, e, arropako istendunari edo ba ez dakit, e, milaka produktu egunean egunean, azkenean ez da urtean behin egin berdan zer zukera ginkorra ikusten dute duzun lanpostuak sortzealdera Homre, nik ez dakiten nada zehazkize produktuatik ena izan, ez e, jarek jakileen eta horren inguruen oso garbi ikusten, ez Oin, industria eta tailerretara eta hori edatzen mm. maldi madeu, ba, klaro e, baki guglo balizazioa zer dan, eta hor duen ba, emingo enpresa asko kerek kampoa saldze dute, orduan, zezo, bai, bertako erosteko izango dugu, baina eguk, orduan, kampoa salduko dugu, orduan, beste realde danak izate ma dute, ba, esbalike, berdine, ba, emingo enpresa asko hore, gelditzei e, uxe, Digo, izango ditzake, ekonomia orokorrien, ba, aldatzi, e? Rakutza bere, herrialde bako itzak bere zako produtzu eta behantzako, eit, es? oso erbikus zet, bestie, ba, hori da nik esnak egena, hori datu hori egin zaskitze produktuazik bueno, Orokorrian oro eh, kalkulatuta dago e, e, Espainin, behatzi mila euro kalkulatzen da personako gastua orokorra. Uh -huh. Gauza guztik e, urtian zehar rehoste da. indago. Hortikan mila eta seire un euro dira jakita bideratzen dianak. Uh -huh. bai eta eraberian, e, bai e, e, erkideguan eta baitara ere Espainia da, Europako herrialde herrialdea, E, bertakoa gutxin na konsumitzen da eguneko hogeita bostak kanpotik ekartzen da eta Europan bataz bestekoa e, hogeita irua ez da iristen eta adibidez frantzin eguneko hogeira ere ezta iristen mm. Eusnik ustat kultura hori eta jakitekin hori nahi gertago izantzat Ba, kanpoko ba, lagun batzuk euki, ba, ba ez zinak ez eskal erretarrak, ez espanolak Eta, bueno, onea etorri, eta ikuste ba, gehien txu honok ertu urruti joa baserri bat, herri bako itzien azokada daola baserretarrak estendien azaltzea, eta bar. Eta, harritu gelditzen hain eskura, hain produktu honak eukita, eta hain modru honien, ze... Bai, herrialde batzuetan oraiko produktuak askoz galiztio diela eta mm. bilbau berditzuzula ba batiz bat irio handi baten eo bizi baldimazea, ez? Baina hemen ba handi ere esta Donosti, baina Donosti Bilbao bakuitza duke bere soka eta nolatan estak eun kultura hori, ez? Bueno, kultura baino gehioda dela, eskaitxo onduen dukeola talare, urte gehala ez harritzituela emendi kanpoa dio la. Bai, hori da, keula, geela, ez, Vai, benoida, egurra emantesailelakoa. Exemplu ona zu Donosti o Soandilla da, eh. Mm. O Soandilla alairuitz ez za jo. Porque Azoka txikitzen chikitzena ida, bai da pretsekin zeintzuen bira San Martinekin zeitenaidan. Mm hau -hmm. da, ain justu hau bidea, hau bultzatu berko litzaken bidea hau eta baita ministro batek esan da, ez? Mm -hmm. Ba, ta, gainea, beren ez da gainera berein partidokuak, Donostiarrak. Ordun, eh, pentsa se joera yamaten haierien. Es ez da, Donostiarrak eztu esan, eh? Mikel Sebastianek esan du. Ja, baina Donostiarren Partido partidokuak. Ah, <laughs> <laughs> <laughs> Ustenmen Cristina Garmendiagi buruz eh